Əsr suresi Məkkədə nazil olmuşdur 3 ayəd Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə And olsun əsrə İnsan ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə Dünyanı ahirətdən üstüm tutmaqla ziyan içində Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqaq. Belələri cənnətə nail olub, əbədi səadətə qoğuşanlardırız.